Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Маркіза Янголі. Розділ третій. Розмовляючи з Анжелікою та Гондраном, старий барон уже давно прислухався, намагаючись зрозуміти, що відбувається у дворі. Звідти долинала якась лайка, шум голосів, поєднувався з кудахтанням зляканих курей. Потім хтось пройшов підйомним мостом, крики стали ще голоснішими, і ясно чувся голос Гійома. Справа була надвечір, стояла чудова осіння погода, і мешканці замку розбрелися хто куди. «Не бійтеся, діти!» – сказав старий барон. «Мабуть, Гійом проганяє якогось жебрака». Але Анджеліка вже вибігла на ганок. «На дядечка Гійома напали, йому загрожують!» – прокричала вона звідти. Накульгуючи, барон зашкутильгав за своєю ржавою шпагою. Гонтран схопив гарапник… Вийшовши на ганок, вони побачили старого слугу, озброєного Пікою, а поряд із ним Анжеліку. Противник був поблизу, хоч і недосяжний, оскільки знаходився вже з іншого боку підйомного моста, але все ще хорохорився. Це був високий молодик з виснаженим з голоду до обличчям. Він задихався від люті і водночас намагався тримати себе в руках, як представник закону. Побачивши його, Гонтран одразу ж упустив арапника і потягнув діда назад. Це збирач податків, він прийшов по гроші. Його вже багато разів проганяли. Присоромлений чиновник, вигляд у нього після сутички був дуже жалюгідний, продовжував повільно заткувати. Але помітивши, що підкріплення в нерішучості, наважився. Він зупинився, правда, на шанобливій відстані, і вийнявши з кишені зім'яти під час битви Сувій, Зітхаючи, почав любовно розправляти його. Потім скривлянням почав читати. Наказується барону де Сан-Се без зволікання сплатити за у сумі 875 ліврів, 19 су та 11 ден'є, За випільників – десяту частину сандюральної ренти, королівський податок, податок на покритих кобил, пильне право, мито за перегін худоби королівською дорогою і пенні за прострочення платежу. Старий барон почервонів від люті. «Чи не думаєш ти, Йолопе, що дворянин, почувши це марення, зараз же викладе гроші, наче простий вілан?» – кричав він у сказі. «Ви ж знаєте, що месир барон, ваш син, досі досить акуратно сплачував щорічні податки», кланяючись, промовив чиновник. «Добре, я приїду ще раз, коли він буде вдома, але попереджаю». Якщо завтра в цей же час я в четверте не застану його і не отримаю грошей, я негайно подаю на стягнення у суд, і ваш замок і всі меблі будуть продані, а гроші надійдуть до королівської казни. Геть звідси, прихвостень державних лихварів. Месір барон, не забувайте, що я перебуваю на службі і можу бути також призначений судовим виконавцем. Щоб бути виконавцем, треба мати рішення суду, розгнівався старий зубожілий дворянин. Якщо ви не сплатите рішення суду, я вам забезпечу. Ця справа не хитра, повірте мені. Але чим, на вашу думку, ми повинні платити, якщо у нас немає грошей? Прокричав Гонтран, побачивши, що дідусь розгубився. Якщо ви судовий виконавець, то можете самі переконатися, що грабіжники відвели у нас жеребця, двох ослиць і чотирьох корів, а до того ж, більша частина суми, яку ви з нас вимагаєте, це податки, що мусять внести виконавці мого батька. Досі він добровільно платив за них, бо вони бідні. Але він зовсім не зобов'язаний робити це. А під час останнього набігу грабіжників селяни постраждали ще більше за нас. І навряд чи після такого розбою батько зможе погасити заборгованість. Розважливі слова хлопчика вплинули на чиновника більше, ніж лайка старого сеньора. З обязкою, косячись на Гійома, він зробив кілька кроків уперед і вже м'якшим, майже співчутливим, але все ж твердим тоном заявив, що його справа отримувати накази фіску і передавати їх. На його думку, лише прохання, спрямоване масиром бароном через інтенданта провінції в Поату на ім'я генерального інтенданта фіску, може затримати арешт майна. "Між нами додав чиновник, і ці слова викликали гримасу та огиду у старого барона. Між нами скажу вам, що навіть моє безпосереднє начальство, прокурор чи податковий інспектор неправомочне звільнити вас від податків чи надати пільгу. Але ж ви дворянин, і у вас, мабуть, є високі зв'язки, тому моя дружня порада вам – використовуйте їх. Я не вважав би за честь називати вас своїм другом, різко зауважив старий барон, а я говорю для того… «Щоб ви передали цимесиру барону вашому синові, злидні нікого не шкодують. Так ось. Думаєте, мені приємно, коли від мене всі сахаються, немов від примари, та ще й нагороджують тумаками, наче паршиву собаку? Ну, гаразд, прощайте, не поминайте лихом». Він одягнув капелюха і накольгуючи попрямував геть, із сумом розглядаючи порваний під час бійки рукав свого широкого плаща. У протилежний бік у замок теж накульгуючи попрямував і старий барон, а за ним мовчки Анжеліка та Гонтран. Старий Гійом, проклинаючи уявних ворогів, відніс свою давню піку до себе в Лігво, сховище історичних уламків. Повернувшись до Вітальні, старий барон заходився ходити туди-сюди, і діти довго не наважувалися заговорити із ним. Нарешті в сутінковій тиші зали пролунав голос Анжеліки. «Скажи дідусю, Ось грабіжники залишили нам наші громадянські права. А ця людина в чорному не забрала їх зараз із собою? «Іди до мами, дівчинко!» – тремтячим голосом відповів старий барон. Він відвернувся, сів у своє високе крісло з витертою оббивкою і замовк. Діти, попрощавшись, пішли. Арман де Сансе, дізнавшись, який прийом був наданий збирачеві податків, зітхнув і довго смикав клиночок своєї сивої борідки – Аля Людовік тринадцятий. Анжеліка любила, хоч і трохи заступнича, свого доброго та спокійного батька, на засмагле чоло якого повсякденні турботи наклали глибокі зморшки. Щоб поставити на ноги свій численний випадок, цьому нащадку жебраків аристократів доводилося відмовлятися від усіх задоволень, яким зазвичай віддаються люди його становища. Він рідко кудись виїжджав. І майже не полював, на відміну від своїх сусідів-дворян, які були небагатшими за нього і знаходили втіху в тому, що весь свій час проводили за цкуванням зайців та кабанів. Барон Арман де Сансе цілком присвятив себе турботам про сім'ю. Одягнений, він був не набагато краще, ніж його селяни. І як від них, від нього виходив різкий запах гною та коней. Він любив своїх дітей, вони доставляли йому радість, і він пишався ними. У них він бачив сенс свого життя. Чільне місце у ньому займали діти. Друге – його мули. У свій час він навіть мріяв розводити у себе цих вьючених тварин, які були витривалішими за коней та за ослив. І ось тепер грабіжники викрали його найкращого жеребця та двох ослиць. Це було справжнє лихо. І барон навіть подумував, чи не продати йому мулів, що залишилися – і ті невеликі луки, які він зберігав, щоб їх прогодувати. Наступного дня, після приходу збирача податків, барон Арман де Сансе ретельно відточив гусяче перо і, розташувавшись за своїм бюро, почав складати чолобитну на ім'я короля з проханням звільнити його від щорічних податків. У своєму посланні він докладно описав, у якому тяжкому становищі він, дворянин, перебуває. Насамперед, він просив вибачити його за те, що поки що може назвати лише дев'ять живих дітей, але сподівається, що їх буде більше, тому що моя дружина і я ще молоді, і ми охоче збільшуємо їхнє число. Потім він додав, що його немічний батько, який за Людовіка 13-го дослужився до полковника, не має пенсії і перебуває на його утриманні. Сам він мав чин капітана, був представлений до підвищення, але йому довелося залишити королівську службу через те, що платні офіцера королівської артилерії 1700 ліврів на рік бракувало, щоб жити відповідно до чину. Він згадав також, що годує двох престарілих тітоньок, які, будучи безприданницями, не змогли ні знайти собі чоловіків, ні піти в монастир. Далі барон писав, що має п'ятеро слуг, і один із них вкрай корисний в будинку чоловік, колишній солдат, який теж не має пенсії. Старші два сини навчаються в коледжі, та їх освіта обходиться у 500 ліврів. Одну дочку треба було б помістити в монастир, але для цього потрібно ще 300 ліврів. На закінчення він згадав, що протягом багатьох років платив податки за своїх виконавців, щоб утримати їх на мизах. І ось тепер має внести за них у державну скарбницю велику суму тільки за поточний рік. А його річний дохід ледве сягає чотирьох тисяч ліврів. І йому потрібно годувати дев'ятнадцять чоловік. І в той же час підтримувати той спосіб життя, якого вимагає дворянське звання. А тут ще й до всіх нещась на його землі напали розбійники, пограбували і розорили дома. Багатьох селян поубивали а тих, що залишилися живими, вкинули ще більш жорстоку потребу. Закінчуючи листа, Арман де Сансе просив прихильно зменшити йому податок, надати допомогу у вигляді безповоротної або ж тимчасової позички в сумі не менше тисячі ліврів, і благав про королівську милість. У разі, якщо буде здійснено похід в Америку або Індію, взяти як знаменник його старшого сина, юного шевальє, який навчається у логіці ученців, яким, до речі, барон заборгував за його утримання більш ніж за цілий рік. Барон додав, що він завжди готовий прийняти будь-яку посаду, сумісну з його боку дворянським званням, аби вона дала можливість прогодувати сім'ю. Тому що він розуміє, що його землі, навіть якщо їх продати, не врятують його. Щоб висушити чорнило, Арман де Сансе посипав піском своє довге послання, на яке пішло кілька годин тяжкої праці, Окремо написав записку своєму покровителю і двоюридному братові Маркізу Дюплесі де Бельєр, благаючи його передати прохання до рук самого короля або королеви вдови і супроводити послання найкращими рекомендаціями, щоб воно було прийнято прихильно. На закінчення він звічливості приписав – я сподіваюся, пане, побачити вас незабаром у наших краях і мати можливість надати вам послугу, поділитися з вами в'ючними мулами, наприклад, у мене є прекрасні мули, або надіслати до вашого столу фрукти, каштани, сири або кисле молоко. Через кілька тижнів до бід нещасного барона Армана де Сансе додалися ще нові. Це сталося напередодні зими. Одного вечора в замку почули, як по дорозі, а потім і по старому підйомному мосту, якого, як завжди немов прикрашали індички, що розташувалися на перилах, процокали кінські копита. У дворі загавкали собаки. Анжеліка, завдяки старанням тітоньки пюльшері, що сиділа під замком у кімнаті за рукоділлям, кинулась до вікна. Вона побачила, як з коня зіскочили двоє довгих і худих, одягнених у чорне вершників. А потім на стежці з'явився навантажений баулами мул, якого вів селянський хлопчик. «Тітонько Ортанс! – покликала Анжеліка. – Погляньте, це наші брати – Жослен і Раймон!» Ортан з Анжелікою та стара діва поспішили вниз. Вони з'явилися у вітальні в той момент, коли хлопчики віталися з дідом та тітонькою Жанною. З усіх боків збігалися слуги, пішли за бароном у поле та за баронесою у сад. Юнаки поставилися до цього радісного переполоху досить стримано – Одному з них було 15 років, іншому 16, але їх часто брали за близнюків, оскільки вони були одного зросту і схожі один на одного. Обидва мають матовий кольор обличчя, сірі очі, чорне пряме волосся, що звисало на пом'ятий брудний білий комір їхнього монастирського плаття. Вирізняв їх тільки вираз обличчя. У жослена він був жорсткішим, у раймона більш потайливим. Поки брати однозначно відповідали на запитання старого барона, годувальниця, сяючи від щастя, постелила на стіл гарну скатертину, принесла горщики з паштетом, хліб, олію та казанок із каштанами нового врожаю. Очі юнаки заблищали. Не чекаючи запрошення, вони сіли за стіл і почали їсти жадібно і неакуратно, що викликало захоплення в Анжеліки. Вона помітила, що брати худі і бліді, що їхні костюми з чорної саржі сильно витерті на ліктях і колінах. Розмовляючи, вони опускали очі. Ні той, ні другий, здавалося, не впізнали її. А ось вона пам'ятала, що колись допомагала Жосленові діставати птахів з гнізда, як і тепер їй самій допомагає Дені. У Раймона висів порожній ріг. Анжеліка спитала, на що він? «Для чорнила», – відповів він зверхньо. «А я викинув свій», – сказав Жослен. Прийшли зі свічками батько та мати. Барон був радий зустрічі з синами, але трохи стривожений. «Чому ви тут, хлопчики? Адже ви навіть на літо не приїжджали? Початок зими – дещо незвичайний час для канікул, чи не так? Влітку ми не приїхали, тому, почав пояснювати Раймон, що нам не було на що найняти коня чи приїхати хоча б в поштовій кареті, яка ходить між Пуатьє і Ніором. І якщо ми зараз тут – «То зовсім не через те, що розбагатіли», – вів далі Жаслен. «А тому, що жанці виставили нас геть», – закінчив Раймон. Настало тяжке мовчання. «Заради святого Деніс, скажіть, що ж ви наробили, добродії мої, якщо вам нанесли таку образу?» – вигукнув старий барон. «Нічого, просто вже майже два роки не отримували за нас оплати. Ось вони й дали нам зрозуміти, що замість нас хочуть найняти учнів» чиї батьки щедріші. Барон Арман заходився ходити туди-сюди по вітальні, що було в нього ознакою крайнього збудження. Ні, це неможливо. Якщо ви ні в чому не завинили, не могли ж ченці так безцеремонно виставити вас за двері. Адже ви дворяни, і ченці це знають. Жослен, старший із братів, зло відповів. Так, вони чудово це знають. Я навіть можу повторити вам слова економа, якими він нас наказав. Він сказав, що дворяни – найакуратніші платники, і якщо у них немає грошей, нехай обходяться без латини і інших наук. Старий барон випрямив свою сутулу спину. Мені просто важко повірити в правдивість ваших слів. Подумайте самі, адже церква та дворянство – єдині, і вихованці монастирів – майбутній колір держави. І вже кому, як не августинцям, це знати? Раймон, який готувався стати священником, вперто, не зводячи очей, відповів дідові. Ченці казали нам, що Бог сам вказує на своїх обранців. Може, він вважав нас негідними? Залиш свої жарти Раймоне, урвав його брат. Зараз не час для цього, повір мені. Якщо ти хочеш стати зледенним ченцем, справа твоя. Але я старший, і я згоден з дідом. Церква має поважати нас дворян. Ну, а якщо вона віддає перевагу просто людинам, дітям ремісників та крамарів воля її, вона сама риє собі могилу і на неї чекає загибель. Обидва барони, старший і молодший, обурено вигукнули Не займайся блюзнірством. А я і не богохульствую, я кажу те, що є насправді. У моєму класі логіки, де я наймолодший. А за успіхами другий із 30, 25 учнів – діти багатих ремісників чи чиновників, і вони акуратно вносять плату, а дворян – п'ятеро, і лише двоє вносять плату вчасно. Ці слова Жослена підбадьорили Армана де Сансе. Виходить, він не самотній у своїх бідах. Ах, значить, разом із тобою виключили ще двох вихованців дворян? Нічого подібного, їхні батьки – найвпливовіші сеньори, і августинці їх бояться. «Я забороняю тобі казати так про своїх вихователів», сказав барон Арман, а його старий батько пробурчав ніби про себе. «Слава Богу, що король помер і не може бачити, що діється». «Так, ви маєте рацію, дідусю!» «Слава Богу!» – усміхнувся Жаслен. «До речі, Генріха IV убив один молодець». «Помовчи, Жаслене!» – раптом втрутилася Анжеліка. «Ти взагалі не майстер говорити, а коли ти відкриваєш рота, то стаєш схожим на рибу». І потім чернецю бив Генріха Третього, а не Генріха Четвертого. Юнак здригнувся і з подивом подивився на кучеряву дівчинку, яка так спокійно повчала його. «А, ти тут, жабо, болотяна принцеса, маркіза Янголі. Подумати тільки, я навіть не привітався з тобою, сестричко. А чому ти називаєш мене жабою?» «Тому що ти обізвала мене жабою». А потім хіба ти не пропадаєш вічно в болотяних заростях серед тростини? Чи ти стала такою слухняною і манірною, як Ортанц? Сподіваюся, що ні, скромно відповіла Анжеліка. Втручання Анжеліки дещо розрядило атмосферу. Батьки поїли, і годувальниця прибирала зі столу. Але обстановка у вітальні, як і раніше, залишалася обтяжливою. Кожен потай думав про те, як встояти перед новим ударом долі. В тиші до них долину відчайдушний плач немовляти. Мати, обидві тітоньки і навіть Гонтран, скориставшись цим, пішли подивитися, що сталося. Але Анжеліка залишилася з дідом, батьком та старшими братами, які повернулися додому з такою ганьбою. Їй не давала спокою одна думка – чи не втратила цього разу їхня сім'я своїх громадянських прав? Її так і підмивало запитати про це, але вона не наважувалася. Однак до братів вона відчувала якусь зневажливу жалість. Увійшов старий Гійом, його не було, коли юнаки приїхали, і приніс на честь ще один канделябр. Він незграбно поцілував старшого, капнувши при цьому на нього воском. Молодший майже гордовито ухилився від незручних обіймів старого. Але це не збентежило старого солдата, і він без вагань висловив свою думку. Давно вже час було повертатися. Та й на що вам зубрити латину, якщо ви рідною мовою ледве пишете? Коли Фантіна сказала мені, що молоді господарі повернулися назовсім, я одразу ж подумав. Ось тепер месир Жослен зможе вирушити у плавання. Сержант Люцен, невже я маю нагадувати тобі про дисципліну? Несподівано сухо обірвав його старий барон. Є йом замовк. Анжеліку вразив зарозумілий тон діда, в якому вона до того ж вловила тривогу. А старий барон звернувся до старшого онука. «Сподіваюся, Жослене, ти вже викинув із голови свої дитячі мрії стати моряком. А чому я маю їх викинути, дідусю? Мені навіть здається, що тепер я просто не маю іншого виходу. Поки живий, ти не будеш моряком. Все, що завгодно, але тільки не це». І старий стукнув своєю палицею по вищерплених плитах підлоги. Жеслена, здавалося, вразило несподіване втручання діда у його плани на майбутнє, які він давно вже плекав у душі. Саме вони й допомагали йому без особливої прикрості поставитися до вигнання з монастиря. «Скінчилися всі ці молитви та зобріння латині», – подумав він, – «тепер я чоловік і зможу відправитися в плавання на королівському судні». Арманде Сансес Санце спробував заступитися за сина. «Помилуйте, тату, чому така непримиренність? Ця служба не гірша за будь-яку іншу. До речі, винен вам сказати, що в проханні, яке я нещодавно послав на ім'я короля, я серед іншого писав, що мій старший син, можливо, забажає вступити на капер чи військовий корабель і просив допомогти йому у цьому. Але старий барон у гніві замахав руками. Анжеліка ніколи не бачила діда таким сердитим» навіть у день його сутички зі збирачем податків. «Не люблю я людей, яким земля предків палить п'яти. Що вони знайдуть там, за морями? Чудеса з чудес? Ні, голих дикунів із татуйованими руками. Старший син дворянина має служити в королівській армії. От і все». «А я й не мрію про кращу частку, ніж служити королю, але тільки на морі», – зауважив юнак. «Жеслену 16 років. Йому вже настав час визначити свою долю». Навпевнено вставив його батько. На зморшкуватому обличчі старого барона, обрамленому невеликою сивою борідкою, позначилося страждання. Він підняв руку. «Так, деякі члени нашої родини перед цим визначали свою долю самі. Дитя моє, невже і ви обдурите мої надії?» З невимовною гіркотою вигукнув він. «Вибачте, батько, я зовсім не хотів воскресати у вашій душі тяжкі спогади», – винувато промовив барон Арман. Адже сам я ніколи не думав про інші землі. Я навіть висловити не в змозі, як прив'язаний до нашого рідного Монтилу. Але я й зараз ще пам'ятаю, яким важким та ненадійним було моє становище в армії. Коли немає грошей, навіть знатність не допоможе досягти високих чинів. Я загруз у боргах, і щоб прогодуватися, мені доводилося продавати все своє екіпірування – коня, намет, зброю – і навіть віддавати в найми свого слугу. Згадайте, скільки відмінних земель вам довелося перетворити на гроші, щоб забезпечити моє утримання в армії? Анжеліка з великою цікавістю стежила за розмовою. Вона ніколи не бачила моряків, але жила у краю, куди долинами Севра і Вандеї долинало призовне дихання океану. Вона знала, що з усього узбережжя від Ля Рошелі до Нанта, через Сабл до Лон, йшли рибальські судна в далекі країни, де живуть червоні, як вогонь, і смугасті, як кабани люди. Розповідали навіть, що один бретонський матрос із Сен-Мерло привіз у Францію дикунів, у яких на голові замість волосся росло пір'я, як у птахів. О, якби вона була чоловіком, вона б не стала питати дозволу у діда. Уже вона давно поїхала б і відвезла б із собою в нове світло всіх своїх янголят. Наступного ранку Анжеліка бродила двором, коли селянський хлопчик приніс барону Арману якийсь зім'ятий клаптик паперу. «Це від економа Моліна. Він просить мене заїхати до нього», – сказав барон, даючи знак конюху сідлати коня. «Я навряд чи повернусь до обіду». Баронеса Десанце в солом'яному капелюшку, одягненому поверх косинки, вона збиралася йти в сад підібгала губи. «Ні, це просто нечувано», – зітхнула вона. «У які часи ми живемо? Допустити, щоб якийсь простолюден гугенот дозволяв собі так запросто викликати до себе вас, прямого нащадка Філіпа Августа? Не уявляю собі, які гідні вашого звання справи може мати дворянин з економом сусіднього замку? Знову, мабуть, ці мули. Барон нічого не відповів дружині, і вона пішла, похитуючи головою». Під час цієї сценки Анжеліка прослизнула у кухню, де лежали її черевики та накидка. Потім вона попрямувала останню до батька. «Батько, можна я поїду з вами?» – попросила вона з чарівною гримасою. Він не міг відмовити і посадив її до себе в сідло. Анжеліка була його улюбленицею, Він знаходив її дуже красивою і іноді у мріях уявляв собі, що вона вийде заміж за герцога.